رحمان الرحیم الفصل ثانی دې کی معرفت الرواۃ دراویان او معرفت او پہچان واي پدې کې یوې شنوعې دي د انواع د علوم الحدیث یو معرفت د صحابه صحابی چا نه وای اته صحابی ستاریف دي دې معرفت د تابعین او تابعین چاته وای معرفة الاخوة ولا معرفة المتفق والمفترق أو معرفة المتالف والمختلف ها معرفة المتشابه أو معرفة المهمل معرفت دم <دا> مبهمات دا با دیر روایت تو کی صحابه مبهمی کنا معرفت الاهدان معرفت من ذوکی <زوكي> ربی اسماء و صفات ہے نا معرفت دا چې په نوم یا په صفات ذکر کې دی شي معرفت المفردات <دا> من الاسماء دارنگی کنی وللقاب معرفت د <دا> اسماء و منشتهم ورو به پا کنی دی معرفت دا القاب معرفت منصوبین الى غیر آبائهما معرفت النصب اللتی علا خلاف ظاہرها او معرفت دا تواریخ دروات معرفت من خالت من السقات اخوالی تو اے آخر کی پی خل تراغلے ادیس معرفه طبقات الولماء والرواات مارفت الموالی من الرواات والعلماء معرفه السقات والزعفاء من الرواات او مارفت اوتان الرواات وبلدانهم دا یویش مسالی لر تسکی دا در تذکر کئی اس وے فرمایی مارفت الصحابہ تعریف د صحابی سنے وَيُلُغَتًا اَصْحَابَة لُغَةً مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الصُّحْبَة بَرګرته اېد وي منو شهابي مرګريته وي وَالصَّاحِب وَيُجْمَع عَلَى اَصْحَابِ اَصْحَابِ جَمْعٌ رَادِي وَصَحَاب وَكَسَرَ اِسْتِعْمَالُ الصَّحَابَة بِمَعْنَى الْاَصْحَاب بِمَعْنَى اَصْحَابِهِ اِصْطِلَاحًا چاټوي ملقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ته الله د حبیب سره ملاقات کړ او مسلمان وو و ما تعل الاسلام ولو تخللت ذالک ردتنا للعصا اے اسلام امر دیا کړ ک منس کی علایز بالله ردت راغله خو بیا د مرتدی والی نفس مسلمان شوی او په دې په اسلام مفاد شوی پوښوي به کنه دا نه برا څه هیڅ کوی چې مساله کې د بازي اختلافو اهميته او فائدته اهميت د او فائده دې وې معرفت السحابۃ علم کبیر د یو علم دی او مهم عظیم یو لوی مهم دی عظیم الفائده لوی فایده وله شان دی ومن فوائده معرفه المتصل من المرسل ش صحاب دي او بي जनदो نو حديث متصل او مرسل بو بي جني بما تعرف صحبه الصحابي ده صحابي सोबत با پس بي जनो ويتعرف الصحبه با احد امور خمسه پيود دي پينجو مور بي جن دي شي وهيا سرغدي صحابي كابي بكر نصدق و عمر بن الخطواب و بكية العشرة المبشرة عشرة المبشر المبشرين بالجنة جئتا دي جنة زير ورقل رضي الله تعالى عنهم يو ديباني با پشهرت في جندش دوهم پشهرت كزو امام ابن ثعلبا وعقاش ابن محسون ردوی الله عنہما دوی درہیم اخبار و صحابی اے صحابی ویلی دی اخبار و سقت من التابعین خبر ورکڑی و سقت تابعینونا اخبار و نفسی پخبل خبر ورکڑی ان کان عدلا و الدعواه ممکنه تنه دے عاده و دعوه ممکنم دا رتن الہندی و سڑے و نو د پښپګم سره کی وی وی ز صحابي دا شیخ ایت جانه ها واي دی په اور پښپګم سره اوسیو سره یو یارا صحابي ما ها مزرني او لکه نا یا شوق ده وای یو رپیری موقت واغوي چې ما صحابه کتلیو د خبرې سره دا سره او دغه نشته د دلیلش تا دیو جندا اور ایدو خبرو پسی بډیر نزيد الله پیغمبر ویلی د درو زمانو نه پس د چا په قول وینا به دوکه کیږي نه دروغ بخوارو واره شي دروغ وسې شي رزل توید ویخه خبره به نه منی اځه په پیله سمه سدای کوي خوب مليدلې وې موږ دی, دی ویخه کته په روخ په باندې سومانو سپوږ شي په خبره باندې بل دل مکمل شيستا خوبونه لزروت شيستا که خو خوب دیلې دلې شکر او منګ خو بو نو ته چې د ژوندو ویناله محتاج نیو زموږ دین الحمدلله څه شوی دا کامل او مکمل جميع تمام دی تعدیل و جميع الصحابه تمام صحابه عادلان دي وصحابۃ کلهم عدول سوا ام الله بس الفتان منهم املاء کسو کا فتنوں کی گډوډ شيو کو سوک ندي و هذا بیجماع من يعتذ به د چا د جمعما چې اعتبار د دا اجما ده او معنا د عدالت ددي سر ته جننو به هم د ایظان ساې تهمودل کې د روایتو د روغونه پراییتو کې حاب په دی کې نه کوې بیرارت کاې معی ه اودممه کوبول فین تجو انظالکه قوبولو جمع روایات ټول روایې قبولې. من غیر تکلف البحث عن دالتهم بغیر د څه تکلفات او د بحث مباحثین د دا عدالت ذوی بارک اے د چا صفات چې الله کوي کړه کوټه موږ ور د ځان غموکا چې کریم کوټه پس اے پکارو کس کوټه ګوري برابر دامن لا بسل فتنه منهم اے څوک چې فتنو کې واقع شوی او پمنز کې جنگونه راغلي نو یو حمل امره عل الاجتهاد د دادار په اجتهاد حمل کولیږي الماجور فيه لكل منهم هر یو لپاره کې اجر ده کا خطا شو نو یو اجر دی او که حق له رسیدو رسیدي دوا اجرونه دي تحسينا للذنبه پای باندې مخوبمان کو لئنهم حملت الشریعه دا شریعت چار وړه دیوژن ورچی صحابه دی بدنام کله بس جړی دی ورتر 20 تے وا اهلو خیر القرون او دا اهل د خیر القرون بس کووای اوس مسابقہ آسان شو چې لګلګی لگ تاسو ګورئ نو کې دی شی چې ډیر ډیر بیا وای وا